Alhamdulillah, në ahmaduhu, në staginu, në stagfiru wa naudhu billahi min shururi, min fusina, min sejati amalina me yehdi illahu falamud illa lah wa me yehdi illa falamud illa lah wa me yehdi illa falahadija lah wa ashaduan la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashaduan na muhammadan abduhu wa rasuluh Lëzhe ndëruar se pari falëndëruar për gjithës e gjamizë dë gjithë lëzhe tjerë të cilët më bëngë të ftejës Për të organizuar dhe më të mësim këtu të gjemija juaj Nusë Allah në madhëruar që të nabëjt dobi ma të që dëgjojmë dhe ma të që themi Nusë Allah në madhëruar të nabëjt për e tyre që përfitojmë për i dies në zbatimin e saj Dhe dhe nuk përfitojmë për i saj vedem dëgjimin e saj Sot kemi vendosë për të foljur për një qështje të njohur për i gjithë dhe Unë me ndoj që e thjeshtë një përkujtim për ne Sot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 ato kanë nevoj për durim, në zbatimin e tyre, në njohjen e tyre në fillin fare, pasaj në zbatimin e tyre, pasaj në, pasaj në përhapin e tyre, të gjitha ato e në të lidhër më durimin, nësi njërë nuk ka durim, nërmë nishtë nuk ka asësi, që t'i arri të treja ato dhe asë njërë për i tyre. Ka thë njëma Mahmedi, Allah o më shiroft, durimi është reguar në Kur'an, në Afro, 9 të djetë ajete në afrë 9 të djetë ajete dhe më dhënë Allah i madhurë paska folke ka i shumë për durimi në Kur'an sa e ka përmëndurë atë në afrë 9 të djetë ajete dhe më dhënë që është që është i shumë e njohë në Kur'an e thotë i për në nënkajim durimi është dëtyrë edhe për këtë ka rëndë dëkort të gjith djetarët omejt të islam në më dhënë muslimani e ka vëg në gjëra të cilat ka urdhëruar Allahu subhanahu teala ose durimin në raste të tjera që do të treguam më mbrapsht. Gjithashtu durimi është gjysma e imanit, sepse imani përbohet në dy pjes. pjesë. Një pjesë e tij është durim dhe pjesa tjetër e tij është falënderim. Dhe kush plotson durimin ai ka plotsuar gjysmën fes. e fesë. I ngelet vetëm gjysma tjetër që është gjysma e falënderimit. Thotënul qayyim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 O ti ajuladhina amanu asbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun O ju që keni besuar, bëni durim, dhe përpiquni të bëni durim, edhe vazhdojeni këtë durim. Dhe kini frikë Allahut që të shpëtoni. Ka vendosur Allahu subhanahu wa ta ta'ala këtu donë ka urdhëruar të përpërdurimin dhe ka konsideruar durimin një prej arsyeve për shpëtuar ose prej kushteve për të shpëtuar besimtarin. Gjithashtu ka thënë Allahu Subhanët A'la, wasbir o ma sabur ke illa billa. Tho të bëjë durim, e durimi jo të arrijet vëtëman të Allahu Subhanët A'la. Gjithashtu Allahu Subhanët A'la në ka ndaluar nga e kondër ta e durimit, në dhe që nga humi e durimit. Tho të Allahu Subhanët A'la, fa usbir ke ma sabur o ulu l'azmi minë rrusuli o la të sta gjillë hum. Tho durosish ka nduruar profetet ulu l'azm, që janë nëhën pesë profetet më të zjedhur dhe mosë ngutë Mosë ngutë të këta, dhe më mosë ngutë, më mosë mos pritë që ta të të, të, të përgjigjë ndirekt edhe të aparnën të vërtetën ndirekt, por bëjtë durim. Edhe kjo është, dhe më thënë, një tip ndalese, ose një ndalese indirekte për Allahusë për njerion dhe për besimtarë në që anti që ata të, të, të largohën nga ngutja dhe mosë kërkojnë rezultatet me një hershme, por të bëjtë durim. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu teala wala tudhilu a'malukum mos fshini punët tuaja. Ka thënë Ibnul Qayyim, fshirja e punëve bëhet duke lënë durimin dhe duke mos i plotësuar ato. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu teala wala tehinu wala tahzanu mos dobsoni dhe mos mërzisni. Edhe dobësia vjen nga mospasja e durimit. Dobësia e njeriu vjen nga mospasja durim. Së treti Allahu Subhanu wa ta'ala i ka lefduruar atatët cilët bëndurim Këtë Allahu Subhanu wa ta'ala në sunë Ali Imran Ku ka lefduruar besimtarët, ka thëndër tjera As-sabirin o as-sadiqin Të duru e shmit edhe të vërtetët Të cilë nuk i një, thëndë të vërtetët edhe të vërtetët në vebër të tyre I dërështu ka thënë Allahu Subhanu wa ta'ala O as-sabirin e filbësë i o dërra Edhe durimtarët në vëshirësi edhe në halë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 dhe do ket dashuri për për durimtarët. Thot Allahu subhanahu wa taala wallahu yuhibbu as-sabirin. Allahu subhanahu wa taala i do durimtarët. Vetëm ky lloj shpërblyme i për durimin do mjoftonte që besimtari ta merrë këtë lloj virtyti, këtë cilësi të, vjetyti, të lartë dhe ta përdorë atë për të kënaqur Allahun subhanahu wa taala. Sopësti. Allahu subhanahu ta wa taala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 Si si të, të, të vizitove ti O Zoti i Botrave, ku kurti e Zotit i Botrave, si të vizitojë në kurti Zotit i Botrave ose si usmure. Edhe i thot Allahu subhanahu wa ta'ala, usmur robi im filan. Edhe ti nuk e vizitova, tha thot. Edhe po ta vizitoje, do më gjeje mua tek ai. Kjo tregon që Allahu subhanahu wa ta'ala është pran atyre që janë vuajtjen dhe janë vështirësi. Tregon që Musa alayhis salam e ka pyetur Allahu subhanahu wa ta'ala e ka thënë, O oh, Allah, ku të djejun ty. Tha, më gjejnë, më gjen mua tek ata, të cilët i kanë zemrat e tyre të, të, të thyera nga nënshtrimi përpara meje. Në nënshtrimi im, nënshtron mua dhe zemrat e tyre kanë thyer dhe nga provat që u kam dhën, fot tek ata më gjen mua. Kështu që Allah subhanahu wa taala është më durimtarët. Wasbir fa inna Allaha ma as-sabirin Allah Duro, se Allahu subhanahu wa ta'ala është me durimtarët. Gjithashtu një ajë tjetër ka thënë: "Wa Allahu ma'as sabirin." Që sallallahu më dhurohet në këtyre. Së gjashtëti. Ka treguar Allahu subhanahu wa ta'ala se durimi është më atat e hajër për ata të cilët e kanë atë. Është më atat e hajër për ata të cilët e kanë atë. Foth Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa la in sabartum la huwa khairul lis sabirin." Foth do nëse duroni Durimi është më e mirë për durimtarët. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të saktë dhe ka treguar këtë ide që ka treguar Allahu subhanuhu teala në këtë jetë. Thotë: "Po fi sabri alamataqrah khayrun katir." Thotë, dhe tek durimi, do durim, të bësh durim thotë, në atë që ti nuk e pëlqen, që e ketu rrëyer, ka khayr të madh. Te durimi, te durimi jo që bën ti thotë, në dëgjë që ti nuk e pëlqen, ka khayr të madh. Edhe kjo është dëshmia e profetit sallallahu alajhi wasallam. Para kësaj është dëshmia e Allahut subhanahu te ala. Edhe kjo, domethënë, tregon shpërvlinin madh që ka tek Allah subhanahu te ala durimi. Dhe në normalisht, domethënë, durimi është në të gjitha çështjet. Prandaj besimtari ka nevojë të durojë për shumë gjëra. Ka nevojë të durojë për të lloguën gjunafat, ka nevojë të durojë për të kryer detyrat, ka nevojë të durojë prej fitneve, ka nevojë të durojë për vështirësive, për hallën, për problemeve, për sprovat që vinë Të gjitha këto kanë nevojë për durim. Si thotë Ibn Qayyim, thotë njeriu nuk ndalet nga tre gjendje. Ose mersi, ose sprov, ose gjynaf. Nëse është në mersi, kanëvojë të falënderoj, edhe kjo kanë nevojë për durim. Nëse është në sprov, kanëvojë të bëj durim, edhe kjo është e qartë. Edhe nëse ka bërë gjynaf, atëherë i kanë nevojë që të largohet për gjynave dhe kjo kanë nevojë për durim, edhe të të bëjë si të thjeshtë, kjo kanë nevojë për durim. Që që freri i gjdoa dhurimi është e këdhurimi Përndaj dhe, dhe Allahu subhanët ta'ala ka thënë që në të ka khajrët math Gjithashtu, Allahu i më dhuruar Ka pregatitur për dhurim tarët shpëblim Shpëblim në formën më të mirë që ata mëritojnë Fëtë Allahu subhanët ta'ala O në nëgjzien në lëdhin në sabaru ajarahum bi ahseni ma kanu i amelum dhenë ndosë dhe probleme ato të, të cilë duruan do t'u japim aty shpërblimin e tyre në bazë të punës më mirë që ata kanë vepruar. Domethënë mendon një jetëntë antike e bërë për shembull 1000 punë të mira. Dhe ato 1000 punë të mira më e mira aty është një punë që ka arritur filagrad, por shon ka arritur një gram shumë lart, të larë tek Allahu subhanetale. Allahu i madhëzuar për këtë durimit që bën ti barazon të gjitha punët me punë më të lartë dhe ti qunë sikur ti të ke bërë të gjithë gratë. Për shkak të durimit. Dhe këto tregon në çfarë vlerë lart ka durimi, sepse durimi punë dhe dhe shtu, i barazon të gjitha punët dhe i ngre ato në grada shumë larta tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, Allahu i mëdhëruar dhe kjo është pika e 8, ka treguar që burr durimtarët jo vetëm që do t'u përmirësojë shpërblimin, por por durimtarët ka shpërblim pa llogari. Dhe kur flet Allahu subhanahu wa taala, ju e dinë shumë që është më bujari. Nëndop pak sikur i krijes, një iri thjesht si puna jote kur të pas sa njerëm mal, aty e di që është dorëshuar kur thotë diçka ta jep ta jep. Edhe thotë ti bëj këtë punë thotë se po që se e bën unë do të jap pa numër, do nuk do ti numorësh atë që të jap. Domthonë merrish ti do kesh shpresë të madhe dhe mendon se do marrësh diçka të madhe tek ai, krijes, krijes, sa po thot, krijusi, thot, tarën, ka ndonjë krija sa. Po kur thotë krijusi, thotë për durimtarën, kashurim maff, kashurim pa llogari. Inna ma yuwafas sabiruna ajrahum bi gayri hisab. Thotë durimtarve u jepet shpërblimi pa hesap, Allah, pa hesap, pa logarit, më dhe nuk logaritit, kur tjerve u thuet, për shdo pun, mi e këdhjet se vape, dhe në 700, për durimtarët, thuet, nuk ka numër se vape të tua, dhe më dhe në Allahu Alem sa jam, Allahu Alem sa jam, vetëm bujari, që është, më bujari, vetëm a jedi, se qar shpërblimi, ka përgatit për durimtarët, në nëmta, Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhën për gëzim që në të dhunja për durimtarët. Foth Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-jau'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiriss sabirin." Foth Allah subhanahu wa ta'ala, do të sprovojmë juve me një pjesë për i frikës. Mm -hmm, subhanët, do të sprovojë Allah me një pjesë për i frikës. Kjo do ta kapish do njëri pa tjetër. Lum për atë lum për atë që duron për hir të Allahut me dëshirën e tij, sepse kjo frikë do të vij. Ndaj me dëshirë, ndaj pa dëshirën të ta. Kush dëshiron, kush duron me dëshirën ti, e tij, ai ka shpërbim më të madh tek Allahu Subhanallahu Teala. Sot do të provojmë ju me një pjesë për frikës, për i uris, dhe me një pjesë të pastërimit të pasurisë edhe të shëndetit. Dhe të fryteve, të riskut domoshem. Obshir is-sabirin. Atu i thotë për gëzoj durimtarët. Nuk ka thëmë përgëzot dhe shdëkëmt, por vetëm durimtarët. I ka të regonë, nuk dhe regon, në në që durimi është freri i këtyre sprovove. Që në basë të durimit, njeri u dëshë përblejët e këllohus. Obeshëri së sabirin, Alledhine i dhe asabet unë musibet unë, kalu, inna lillahi, inna ili ha ragion. Durimtarët, dhe më thëmë kë, atat të cilit, kurubije në një sprov, atat thonë, inna lillahi Çamiku, miku, miku te Allahu subhanahu wa taala, dhe do të nën dhe në vetë te Allahu do ikim. Kjo që do të thonë çaj iku, iku te Allahu dhe unë vetë te Allahu do iki dit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ata pasatregono më modhur se çfarë problemi ka përgatitur për këtë durimtar që e thon të fjalë. Ulaika aleihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaikahumul muhtadun. Ka përgatitur për ta Allahu më dhuron si ç'problem, ç'këto dënyar, 3 celsi, që çdo njeri prej tyre është me mirë Se gjithë, gjithë dunja Dhe shka bërë nësaj Kështë ka thë një për se lefe Janë tretësitësi Që shdo njerë për tjurë është me mirë Se gjithë dunja Dhe shka bërë nësaj Dhe të ulajka alejmë Salavatu min Rabbim Për ta thët ka Salavat për Allahot Allahu bënë Bënë bën salat për ty Si kur se ti Thu për shumë Allahu më salja le Muhammed O Allah Më thënë në e ti do thua sallallahu alaihi wa sallam an-nabiyina muhammed ibn salawat per profet sallam allah ibn salawat per ty edhe kur ti bon durim allah ibn salawat per ty dhe salavati per allah do thot qe allah subhanahu teala te lavduron te fshish çdo te keqe te lavduron tek grupi i lartë me lajke te fshinj te fshish çdo te keqe te ty ulaiq alaihi salawat kan per ta salat per allah subhanahu teala min rabbihim wa rahmah gjithashtu dhe meshire mëshirë për Allahun subhanetaleh çfarë kërkon robi miskin ne njerëzit jemi një më sa kin çfarë kërkojmë ajo që ne në nevoizë më shumë se si çdo gjë është mëshira e Allahut po na futi Allah në mëshirin e tij shtotuam po s'na futi Allah në mëshirin e tij u shkatruam si do të profeti sallallahu alajhi wasallam të gjithë do hyjmë në xhenet me mëshirin e Allahut i ka thënë do ti i dëgur Allahut po edhe unë drejndu babondetua po Thot, edhe unë vetëm me mëshirin e Allahut domethënë vetëm shi i Allah të shkakuj shpëtimin e njeriu. Për këtë arsye, duhet që njeriu të rendi mazhatore punëve që, që e ndihmojnë të arrijë mshirën e Allahut. Dhe për punëve që arrin që ndihmon njerit të arrijë mshirën e Allahut, më shumë se çdo gjë tjetër është durimi. Edhe ulajke, muhtedun, dhe passe do të vë ulaj këo mulmuhtedun dhe këta e udhëzuarit. Domethënë, nëse kërkon udhëzim, atëherë shtrëngoje durimin fort, se me durimin do vije udhëzimi. Perllahut Allah subhanahu wa taala një tjetër mfundues anke boot e cile është sura që ka zbritur në Mekkë dhe ka zbritur mbas vujtëve të mëdha që kanë hasur sahabët në cilën ka treguar Allahu subhanahu wa taala vujtëve të ta mëdha tu popullën e bashën e profetëve dhe se çfarë përfundimi ka dhënë Allahu atyre përfundimi i mirë çfarë, çfarë dënimi ka dhënë popullve që kundësuan profetët në, në fund fare thotë Allahu subhanahu wa taala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama almuhsinin Të të dhe ata të cilët u përpoqën dhe luftuan në rrugton ne do t'i udhëzojmë ata në rrugton Allah dhe Allahu është i mëshirshëm Përpoqjen e lufton rrugën ton, domethënë ka ka nevojë për durim. Thot do t'i udhëzojmë. Kështu që një prej mëshirive më të mëdha që ka durimi është që udhëzon njeri në rrugën e drejtë. Nëse ti nuk e di se ku është rruga, një dilem mes disa mendimeve, atëherë udhëzo me anë të durimit. Bëjtë durim të ke vërteta Që të të uzojë Allah të një vërtet tjetar Gjithështu Një prej Dobive Ose gjerë që ka tërgurë Allah për durimin Në Koran është që Allah S.H.A. ka përmtuar për durimtarët Fitoren dhe ndihme në ti Në dhe në ka përmtuar për durimtarët Jo për ata që nuk bëjtë durim Për durimtarët ka përmtuar fitoren e ti Dhe kjo është shumë i qartë Në jetet e Koranit Në shumë ajete, në të cilat Allahu subhanahu wa taala i tregon profetit Isa, salem, rase, i tij sallallahu alajhi wasallam shumë raste që ai të bëj durim, me profetësi që kanë qenë profetë më parashëm që të bëj durim. Pse? Sepse fitoria për Allahu do t'i vijë në basht durimit që do kët. Foth Allahu subhanahu wa taala: "Bela in tasbiru wa ttaqu wa yaatuukum min fawrim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al malaaika." Min al malaaika. Foth Allahu subhanahu wa taala: Foth Nëse ju bëni durim dhe të regoni të dëvoqëm Durim e dëvoqëmëri Këto e në dy kushet e fitarës Durim e dëvoqëmëria Thot, atëherë do të vi juve me një her Në dihmes për i Zotit uaj 5.000 me laike Në dihmes për i Zotit uaj Me një her 5.000 me laike Po që se bëni durim dhe të regoni të dëvoqëm Dhe normalisht Dhe durim dhe thot që në moment të bështira Atëherë kur tronditen zemrat, kur dridhen, atëherë doon kërkohet njëri për një durim. I dashur profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Wa alam anan nasr ma'a as-sabr", do të thotë se fitoria është me durimin. Fitorja që dihet për Allahut është me durimin. Domethënë, kjo tregon që çdo lë fitore që dëshiron të arrijë besimtari në këtë botë, nëse ka sukses, për të, tek Allahu subhanahu taala është varet në durim. Madje edhe suksesi në këtë dynja Për hirë të njësë, a rritë vetëm anë, anë të durimit. Vetëm anë të durimit. Një mbë dhjeta. Allahu s.a. ka tërguar se ata të cirit durojnë janë në të vërtet njërzit e vendosur. Njërzit e vendosur, dhe më thënë është, janë ata të cirit u në gjemë profet dhe që unë ulu l'azmë. Ulu l'azmë, njërzit e vendosë mërisë. Dhe këta ka lafëduruë Allahu s.a. Dhe këta ka lafëduruë Allahu s.a. Totu lemoj sabr o ghafra in zalik le min azm al umur fo dhkush duron edhe fal ta di se kjo esh nje prej vendosmërive te çështjeve domo vendosmeria domo nje gjert vendosur acilet i do allahu më dhuro kush esh esh kur dikush me padrejsi ti falë është larë, të të kallahu, ta falesh ato te buzdurim kjo esh me larta tek allah subhanuhu teala 12 ka treguar allah subhanuhu teala Që Allahu i madhëruar ë euh, Allahu subhanahu wa ta'ala i jep simtarëve punë të mira dhe shpërblymën e tyre. Edhe fati i madh uadhuron durimtarëve, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa lakum thawabulllahi khayrun liman amana wa 'amila salihah, wa la yulqaha illa as-sabirun." Thot, i thot durimtarët u thonë atyre që ishin në dhomas së dunjas, "Të mirët ju." Shpëlbimi i Allahut është më e mirë për atë që ka bërësuar dhe bën punë të mira. Ola yulqaha illa sabirun dhe nuk i jepet kjo gjëje, do të thon, do të thon nuk i jepet besimi dhe punët e mira vetëm se atyri që bëjn durim. Shi kjo tregon që Allahu i mëdhuruar i adhuron punët e mira dhe ndihmon për të bërë punë të mira atë personi i cili bën durim. O ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhuhdun adhim, gjithashtu ka thënë Allahu i mëdhuruar Përbesimtarët të cilët mundohen, mundohen në më thëmë vjenjë në dikush dhe jo e fëndonë në më radhë, dhe ata ja këthejnë të keqen në të mirë, thotë Allahusë më në talë që këtë dojgje e këthimin e të keqes në formën më të mirë, kushe bënë? Thotë, o ma ju leka ille ledhina sabaru, këta nuk e bënë vetëm se ata të cilët kanë durimë. O ma ju leka ille dhe habdhin adhim, nuk e bënjë të gjëve dhe se ata të cilët kan Gjithashtu profetës salim ka thani hadith, nuk i është dhënë ndë dhe një robi, ndë një dhurat, me mirë dhe me gjerë se sa durimi. Nuk i është dhënë dhe një riutët, ndë një dhurat, dhurat, që dhurat, që dhurat për Allahot, me gjerë dhe me mirë se sa durimi, nësa Allah në madhurë, në madhurë ataj. Gjithashtu Allah, s.a.në talë, ka të rguar në Koran, që personet prej të cilët përfitojnë Për argumenteve të shëriatike, dhe për argumenteve që gjëstojnë në univers, janë atë të cilës falenderojnë edhe bëjnë durim. Pse? Sepse besimi përbëhet nga falenderimi edhe durimi. Edhe besim të ardë të vërtet janë atë që përfitojnë për argumenteve të Allahut. Edhe këta besim të ardë kush janë, janë durim të ardë. Për ndaj, Allah i më dhurur ka thënë, ka thënë Allahus më të ala, an a xh qomuk min al dhulumat ila an nur u dhakirhum bi ayami la in fi dhalik la ayatin li kulli sabarin shakur urdhun allah musa alayhi salam u thot nxire popullin tont per jerhsirave ne drit dhe per kujtoi ata per mirësit qe ka bër atyre allahu se me vërtet ne ato ka argumente per çdo durimtar dhe falendërus ne këto argumentet allahut ne këto ajete ne këto mirësi ka argument per kjo jo per çdo kënd edhe pse mund i thot vetet besimtar jo për çdo lloj besimtar, por për vetëm vetëm për ata besimtarë të cilët kanë durim dhe falëndorin Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo tregon që më thonë që durimi e ndihmon besimtarin që ai të të të më mirënjohë në mëshirën e Allahu subhanahu wa taala dhe ti njohot oh. Dhe të pfitoj pritur. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Fa ja'lanu ahad, ahadithum azqnan kullu mumazzar in fi zalika ayatin li kulli sabarin shakur. Thot edhe në i shpërndamata, dhe i qamata i bën të sopë të sopa, në mërë popoj. Dhe, dhët inë fidelik, në vjithani, ke në e jetin likullë në sopë bërë në shekur, në të ka argumente, në këto lojgje që ka bërë dënimi, që ka si allohë popoj vetë në pashën, ka argumente për shdët durimtarë edhe falenderosë. Dhe kështu allohë i madhore për sritë këto fjalë për treguar, që në të vërtet a i që përfiton për argumenteve, për të regu blerë në madhë që ka durimit e këllohus më në talë. Gjithë është tu, në këtër më dhjeta, është që allohus më në talë ka të reguar që fitore e vërtet dhe e mirë nga qdo e keqe dhe hyrë e në gjenet është arritur për e besimtarët vërtet më andë të durimit. Thotë allohus më në talë, ull me lajkët u idhullu në alejmin kulli babë, selamun alejkum bima sabartu më të nja më okubët darë. Profetore pa qollëzër, momentet kur besimtarit hyn jenet usallallau ne veprëtyre. Momentet kur hyn thot, kur hyn domthonj jenet. Ai shkojnë në shtëpën e tyre të të thot. Ul malaiket u hyjnë alemin kulli bab. Malaiket u hyjnë aty nga çdo por, të hyjnë besimtarëve dhe thonë asalamu aleikum thot. Paqe qoftë mbi ju. Asalamu aleikum për se, thot asalamu aleikum bi ma sabrtum për durimin që bëtët. Thenë armo ku me dar. Dhe sa thefondimi mirë është kë tregohet që kur tregohet më shtrgoj disa tharë që kur vdes robi besimtar çuditën me lajket me ta dhe thon si shpëtoi si pati mundësi të shpëtoi për fitneve edhe, si edhe menishtë, dhaja, fitne dhaja, dhe dhe varteta, për smoga të dunjas si shpëtoi për tyre don se pse në mali i sëpallës është e mëdha fitnëne është e mëdha të cilat më shtrojnë njeriu dhe nxjernë një vërtetë dhe gjithë ato kanë nevojë për durim në sallallah më dhuron dhe durim në vërtetë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 Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka premtuar që gradën e drejtuesve të fesë, gradën e imamit. Imam nuk është një lëdimë që fal namazin, por imam quhet ai personi i cili drejton njerëzit tek punë të mira. Dhe është dietar, që punon në punën e tij, punon me me me, me dijen e tij, domodin zbaton dijen e tij dhe i ti, fton njerëzit në ato të, të, të mira ka vendosër Allah i madhuruar që të bëjt dikë imam dykushte. Kushtë i plëtsonat dykushte, a i arin të dhe grade. Kushtë në të dykushte, ka thënë Allah s.a. O gjallamin hum e ime të jehdune bi emrin në lemma sabaru wa kanu bi ajatina juqinun. Dhe në bëm për i tyrë drituës që, që të dhëzën me urdrin ton, të dhëzën njërët e vërteta me urdrin ton, kura ta bëndurim dhe ishin të sigur në argumentet tona. Kura ta b edhe ishin të sigur të në argumentet tona. Thot Shekho Lissam ibn Utejmije, thot më andë të durimi dhe siguris, a rrihet imam liku në fe. Edhe e 16. Dhe e fundit, kjo është e fundit. Allahu Subhanu Taala e ka bashkan gjitur durimin me islamin, e ka bashkan gjitur e të me imanin, e ka bashkan gjitur e të me sigurin, e ka bashkan gjitur e të me devoqmërin, e ka bashkan gjitur durimin dhe me islamin, Me më bështetjen Ka bashkën gjitur atë me falenderimin Me punë të mira, me më shirën Për këta rësue Durimi është thënë, Tek besimi është njësoj Si që koka të trupi Atë vlerë që ka koka të trupi Atë vlerë ka edhe durimi Tek besimi një rritë Për dresë Allah i më dhurur e ka bashkën gjitur durimi Me gjithë të punë mirë për të reguar që të gjithë të punë Vlerë në tyre kanë Kura të, të bashkën gjitën me durimë Edhe profeti al sallallahu alejhi wasallam ka treguar që durimi është dritë. Gjithashtu ka thënë, kush bën durim, kush përpiqet vej durim, e ndihmonu Allahu për bër durim. Gjithashtu profeti al sallallahu alejhi wasallam ka thënë, është, është e çuditshme çështja e besimtarit. Gjithçka që i është haje. Dhe kjo nuk është por as kanë tjetër përveç se për besimtarin. Nësa e ti i bië ndonjë e mirë, falënderon dhe kjo është haje për të. Nëse i bië ndonjë keq, ai bën durim dhe kjo është haje për ta. Gjithashtu profeti al sallallahu alejhi wasallam e ka nxitur një grua, e cila ishte smur. Ishte grua e Zehri, ishte smur, smundë toke. Edhe dhe u smur të shpesh dai bindët fikët. I dhe shkon te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thotë dërguar Allah lutje Allahut që nxoroi. I, I thotë bëj durim edhe ke xhenetin. Ose i lutëm Allahut por nuk sprim të xhenet. I thotë po bëj durim, vetëm i lutj Allahut që kur të rrezohen mos unzbulojnë pjesë të trupit tim. E prandaj mbesiken profeti sallallahu alajhi wasallam tregova që sahabët kalonin pran saj dhe thoshin shikoni një grua që është për banorëve të gjenetit që jesëmi takë. Gjithashtu, profetit sallallahu alai sallim ka urdhrua në sarat që të bëjnë durim kur të shofin njerëzit në bas dhekës profetit, profetit sallallahu alai sallim që atët mëre me dy janë dhe t'i lenë në sarat me janë. E u, i ka thënë atyre bëjnë durim dresën të takon në mua të këpel guin. Gjithashtu, ka urdhrua besimtar që të të bëjnë durim kur të takon më Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që gjëja më e dobishme për atë personin që ka i ka humbur një fatkesi është durimi dhe llogaritja e shpërbimit tek Allahu subhanahu wa taala pa u shqetësuar. Gjithashtu ka thënë që dhurata më e madhe që jepet një hyjtu është durimi. Por ç'është durimi? Durimi ka treguar ibn Qayyim po kufizim shumë bukur për durimin dhe ka thënë: Durimi është ta kufizosh veten tënde, ta të kufizosh shpirtin tënd. Tambledhës ato që mos mrzitesh për ata që të karan. E para. E dyta, ta kufizosh gjuhën tënde dhe mos ankohesh për ato që të karan. E dhe e treta, ti kufizosh gjymtyrët të tua dhe mos veprosh ato që nuk e do Allahu në lidhje me ato që të karan. Dhe kufizosh gjymtyrët do të thonë jo si bën njerëzit për shkak të cilët në momente vështirësie fillojnë çirren e çahën në rradhë, pse që nuk është në përputhje me durimin, ose në raste tjera ti rojm ti nga në harami nëse ke bëj çfarë për durimin që mund të largohesh nga i haram. Në durim është tre lloj. Lloji i parë është të durosh në, në zbatimin e urdhave të Allahut. Lloji i dytë është të durosh për të larguar nga gjërave dhe lloji i tretë është të durosh në provat që hedh Allahu subhanahu wa taala mbi simtarët. Dy llojet e para janë durim që njeriu e zgjidhet, kurse lloji i tretë është durim pa dëshirë njerëzut. Do vonë në, në prova ti do apo nuk do? po dëshoj e bëdoi apo dëshoj mos bëj. Si ta ke juçef? Ai as moh po ka rën, nuk e zgjidhje. Prandaj më mirë normalisht bëj durim. Dhe kjo është detyrë normalisht. Kurse në rracën e, e pumës mira edhe dhe gjunafave, ti je që zgjidh vetë që të bësh durim dhe për këtë arsye kanë von dietaret, përfshirë ushqimet e mia të tjerë, që durimi, i cili është i lidhur domthon durimi i cili bëhet me dëshirën të që ti e bën me dëshirën tënde, ka vlerë më madhe të madhe tek Allahu subhanahu wa taala së durimi i cili bëhet në raste kur ti nuk ke drejt nuk ke drejt zgjidhës. Në raste fatkesie. Edhe për këtë arsye ka thënë shikullsin timi, thotë, durimi Jusufit kura ju nga i Jusufit alay salam kur ai u largua nga immoraliteti me gruan e ministrit, ishte një durim më i plot se durimi i ti tij që bëri kur vëllezërit e tij hodhin pus dhe kur e shitën dhe e larguan atë nga baba i tij. Thotë, sepse durimi i i par u bë me dëshirën e ti, dëshirojë vetën dhe zgjodit durimi, kurse durimi të i dytë, do në bëzdojnë dhe në pusë, që të bëndën? Po, do në duronë, po do në nuk duronë të. Thot, durimi të i dhe në largimin prej gjunaft, ishë një durim që aje zgjodit vetë, me kanë nësi duke luftuar vetën e ti, dhe sidomos që shkacet, shkacet për i ta kry, që ta kry në kry këtë gjunaft, ishën të gjithët për cur E dyta, ishte beqar. E treta, ishte i huaj dhe nuk e njehte njeri, nuk kishte turp prej kujt. E katerta, ishte sklav. Ishte sklav, dhe sklavi nuk merrin ti vlersoni njeri siç vlersoni njerëzit që janë të lirë. E peta, gruaja që ftoi ishte shumë e bukur dhe ishte me post lart, ishte zonjës, zona e tij, do të thotë ajo ja kishte dorë. Gjithashtu Nuk do nuk do nuk do ta gozonë dot njerëj pse sepse ai jeton në atë shtëpi thonë nuk i mund të thoshë dikujt fungjë ti duke bërë çfarë të ke, sepse ai jeton në atë shtëpi. Asun do mëndot në një keq për ta. Tjetra është që nuk kishte kush e shikonta në atë moment për veç Allah subhanahu wa taala. E teta ishte ajo e cila ftoi Yusufin alayhis salam dhe ajo i. E nënta e me gjithë këtë ai zëdi burgun, a ky burgu domethënia është kama një ishte seprova ndonë, domethënë që si jo, megjithatë ajo i thotë do do të bësh burg, por që s'e punon. Është megjithatë ai zëdi burgun. Domethënë mbas gjithë këtyre shkaqeve, po të meditoj njeriu domethënë nuk m'ngjelet me njeriu pase justifikim. Kur e sufijel salam, megjithë këto shkaqe që kishi që nxisnin për ta bërë të gjynafojë, duroi normalisht të tjerë nuk i kanë këto shkaqe të bashkuara të gjitha, kishin domosht do të bëjmë shumë durim. Dhe kjo tregon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 ka thënë sheiku ulsem te mië durimi më i mirë është durimi në detyra. Kështu që i bie që durimi më më vështirë kur është për të kryer detyrat. Pasi durimi për të lërgur nga haramat, pasi durimi në provat. Këtë ngjadrada durimit, kështu që durimi më i lartë është durimi i atij që përpiqet të kryejë detyrat që ka dhënë Allahu subhanuhu teala dhe për këtë ka treguar, do më thonim Ibnul Qayyim thotë se sheiku ulsem te mië ka treguar rreth 20 argumente dhe shkaqe, të cilat tregojnë që durimi në kryerjen e detyrave është më i madh dhe ka shumë më shonj shum shtullin tek Allahu subhanahu teala se durimi në largim nga haramat dhe, dhe numërishtës dyja janë durime shumë vështore për dhe më për çdo njëri prej tyre besimtarit domethënë fiton kënaqësinë e Allahu subhanahu teala. Lut salla ole ma dhruar na bëj për atyre që durojnë lut salla ole ma dhruar na bëj për atyre që falënderojnë Allahu subhanahu teala dhe plotësojnë besimin e tyre me këto dy pjesë të besimit me durimin dhe me falënderimin Allahu e shpulef mirë të gjithë për dëgjimin gjongoj. Gjashtë. Kenë ndaj pyetje vëllazër? Është përcaktuar që kur dikush është otomani, po. Qëndër kur jemi musliman, apo pretendon muslimani këtu turqon apo pretendon i çafë dhe kënd turqon. Në dy raste, domethënë Durimi është kur të vendon qoftë ai që të vendon musliman apo jo musliman. Durimi në dy rastë është më i mirë. Është i mirë. Është kërkuar për teje. Nëse ajë është besimtar normalisht duhet të durosh që vllai intënt. Nëse ai nuk është besimtar, duhet durosh ti t'rregosh se kush është Islami. Nuk të bëhet fjali kuraj të shan ty. Nëse kushan Allah normalisht, vëllai që. Domodin, da kthesh me ditën e monedh. Da kthesh me ditën e monedh sërhesti intolerancë normalisht nuk është e mirë. Domthonjë heshtja intolerancë është e ndaluar. Që besimtari të heshti kur shalet Allahu dhe, dhe të heshti normalisht vetëm kur ka frikë, kur ka frikë do të largosh, ikosh punë tanë. Nëse sa kur ti domun nuk e ke frikë, do e kësaj shpërgjigje. Do do ta ofendosh ti domthon, duke thënë ato fjalë që i përshtat domthon atij lloj. Mi kë lloj frikë e bën atë? Mbajt frikë për shkakun frikë, për shkakun që mund do të rrafë, një rrafje të lëm, ose mund të ratë, për të vrasë me rrafë. Pris turpë kërcë.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 Mund të qshilloi, nuk e di nëse kanë ngjitur një shipë në, në libr për jetën e Uaisel al-Qaranit, por gjithsesi ka, do të thonë, u ksohet ta lexoni. Sepse ky është një rritje sinë kalavrërua profetit sallallahu alajhi wasallam. Llogëi dhe bëu durim me me qisje për radh. Njëse Njiflin, llogëi i dhuroi dikush një rrobë. Do të ishte një rrobë e mirë. Kjo rrobë duke thonë gjithsesi, nga e jete Uaisi këtë rrobë. Ç'ne e isme të lë rrobash? Po të lëi do në, se hat, ashtë robe. Ashtë robe në në një selerat as të rrobat. As rrobat nuk lërat. Ai ne subhanallahu don Njerëzit e punët e dinjaja janë numërohen, numërohen me gisht të njerëzit e punët e dinjaja. Faleminderit, qofshë i lutur djegumi Allahu pa shikuar se Allahu selat. Ata nuk rat, e linin radhë shani ofndonin me radhë. Kur i thotë djali xhoj vetë, të prisi besimtar ulavdon uejën. S'u pse personi nuk hyr për këtë. Ulavdon uejë s'u çaka uejë, i thotë për vës, i thotë Omerit që kshu kshu kshu, ku e merr vesh i thotë çuditët. S'ka vë. S'ka la më. Bëmijë durim ata të vëre ka falje, nuk më ka leme, nuk thua. Ona do të. Dhe <fail> <fail> <fail> kur shkon atje, shkon atje edhe e merr vesh, domethënë fjon ta respektoj. Pastaj shkon te <fail> një person tjetër te Omerit dhe e pyet përsëri Omerit thotë si duhet uajsi. Dhe ai i tregon ai ç'në uajsi, dhe i, i flet kjo procesin Omerit. Edhe kur shkon ai te ky person i thotë uajsit, lutje Allahu për mua. I i thot ai, "Ti lutje Allah për mua," prasëri, prasëri, prasëri, prasëri. thot ai, "Sepse ti tash i ke ar me udhëtimi." I thot ai, "Lutje Allah për mua prosperim." I thot ai, "Lutje Allah për mua, lut lut ti, ose ti ke ar me udhëtimi." I thot ai, "Lutje Allah për mua prosperim për tret." I thot ai, "Teu ai se kupton, thot ai, a ke qenë jetë te prisja besimtarëve?" I thot ai, "Po." "Edhe lutet për të, edhe çaj atë pasë zhdukët uajsi, atë nuk e morën vesë ku shkojmë." "Historia nuk provon më një." "Stregon gjë po, nuk di gjë." "Edhe një prej thënieve që kanë ngelur për uajsit, që është thënie veçance, më ka bërë një shtypje." "Thot shoq." Urdri për të mira edhe ndalimi nga të kjiet nuk më këllën as një shokë. Paj për sërisë. Tho të wejë si kësho. Urdri për të mira edhe ndalimi nga të kjiet nuk më këllën as një shokë. Këtë lezojni, une kam lezuar vetë të libri si er a alamu në bëla, që ka bërë i mamë dhehebi, kam lezuar jetën e ti, e thoshtë në ndër tira, të këtërgohi mamë dheheliu të jetë e ti të shokë që u e si luket u ankonte se nuk inge, kish ngelur shok se pësa i urdo një person për të njerë ose nërën nga të kjetë ngelësh e hatrë edhe ikte mirë për ta ngelë i hatrë për kujt për njerës e më të dasho të laut vallaj, shumar allah njerës janë që disë vallaj, vallaj Po, domethënë filloi me davet. Patjetër. Më vjen keq që sta vjen, do të filloj me. Filloi da, me, da dhe... me... <tutim> me davet edhe foli për çështinë më madhështore që ekistonde në vendin e tyre, që ishte shirku mbindje. Shi e qumbindje, sepse ata kishin shtet. Edhe shtetin e tyre, domethënë gjykosh me ligje të tjera, dhe ju thosh ai njerëz, tërë njerëz. Si bëna ju? Çerto, çerto li ligji i nusëta, tani ju nusëta jam pa vlerë. Ton edhe u tregonon që ligji, vërtet ligji i Allahut Subhanetau. Kjo është davi që ka bërë Jusufi që kur ishte në burg. Por edhe është për të çudit. Për ata njerëz thon, që thonë që Jusufi kur doli nga burgu i gjykoi me ligjit e Profejis të Allahut. Kur ai që kur ishte në burg u thoshte njerëzve inil hukmu illa lillah. Gjykimin takoma te Allahut. Subhanallahu. Cfarë padrejti ka bërë Jusufit? Dikur Jusufi Alayhiselam e akuzon për immoralitet kërë ishtë gjallë, edhe mbasë e kaluan shumë e shumë shekuj, edhe mbasë e dhe mjë vjeqar, ata akuzuan që e ka gjukumin e të të të përgjitë Allahot. Subhanallah, subhanallah, se që fara akuzë, kjo së prover Allahot, pasë e i rritën e ti së vapët, që e akuzën e të për të shkaj që e që e që pasë për e sajë, këra i thotë njerëz e gjëmburg, i një lë hukum e i në lëllë, gjukimit e ka në Allahot, Gjeni nga profetë shquhet më shumë lidhje me durimin. Kan ai përcaktim se të... Po, nga profetët do të thonë që shquhet normalisht që shquhen më shumë janë këta që janë ulul azm. Këta janë më kryesorët. Qi ka përmend Allahu Subhanuhu Teala, kur përmend në ajet që thotë më sipër, thotë 51 keman sabara ulul azmi min ar-rusul. Durosish kanë duruar ulul azmi. Profetët ulul ulu azmit. Qi janë kush? Nuh aleyhissalam, Ibrahim aleyhissalam, Musa aleyhissalam, Isa aleyhissalam dhe Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Durosh që ndëruar ata. Këto trëgojnë që durimi i tyre ka qen durim i mothershor. Nga çdo profet tjetër. Gjithashtu Allahu më dhurok ka lavduruar edhe profet tjetër për durimin. Normalisht nuk ka mundësi që ti të jetë profet po që të bën durim. Kupton? Madje as besim fare mirë nuk do ishte po mos bën durim. Ndërti e ka lavduruar Allahu subhanahu wa taala Jubin alayhis salam, ka thënë për të inna wajadnahu sabira. Në, në gjithë ato durimtar. Po durimi i Jubit ishte sprov. Kurse durimi i Jusufit ishte Me zgjidjen e tij, për këtë arsye, durimi i Jusufit është më i madh se sa durimi i Jubet alayhis salam. Durimi i Jusufit është më i madh. Zgjodi vetë për të bërë durim, me gjithçka që të më dha, unë kishte. Për mos bë durim. Po për durimi i vjen. Normalisht durimi i Ibrahimit është tek 5, tek këtu që është më i madh se çdo kusht tjetër, nuk bëhet fal. Po të fal. Ës Imamul Hanafi është imami i njësuës dhe. Thumë më uhajna i lejkenit të bërë millet e Ibalahime Hanifa. Edhe më paset shpadhëm ty, të shpadhëm ty që ndiqë fel e Ibrahimit si dhe ishte i drejtë. Ka më përë tje? Ibrahimit për që në i qili i prëve spadhë të do i drejtë? Pa. Në më përëve i drejtë, spadhë në qafëtë. Nëse tha pasa dyre kjo bëri. Në Marish, si ko, kër e bëri. Normalisht siko kur e hodhën zjarr kishte nevojë për durim shumë madh. Allahi, domethënë, ne i lexojmë të historitë të vëllezërsh, ne i lexojmë historitë e profetëve ose historitë e njerëzve të devotshëm ose sahabëve në radhë. Dhe i kalojmë kështu si tip, kështu. Domethënë, për të shtyq kohën. Po ta mendosh ti vetë, për shembull, ti ishe ti për shembull dashijau ke një zjarr shumë madh që nuk e ka kër kalon dhe zogu sipër binte ngordh nga nga avulin ze. E di? E do thujë do të hedhën të të shenë zjarë. Mendojë pak se sa dhe të rrëllohë të dunjajë. Qa do ndodhë me të? E jo, do të përnë që asë prove madhe jeshë? Jo, asë prove, po do dë më dhënë aty në të vërtet, aty në të vërtet shfaqit besimi vërtet. Aty shfaqit dhënë se sa legë vëllim besimi jot. Këpëtën? Fëllë. Po. Ka dysh portulin. Po. Edhe problemi i komunës, çon me në Korinë. Po. Edhe përgjësi. Merhom të cekin nën në teatër si më syrin. Po. Olla wallahi dizë kur kjo është problem më thën drejtë. Çështja, çështja e kësaj, çështja e marrëdhënieve tona me një gjitën kjo është problemotike e madhe. Das për të qartë halli. Dhe gjithë kjo vjen nga besimi i dobët. Dhe kjo vjen nga gjunaft. Dhe gjunaft vijnë nga dashuria e dynjas. Në dashurinë e dynjas vjen nga mospasenca e durim. Shi, domodin dhe durimi kurohet duke bërë durim. Si thot Profeti sallallahu alaihi wasallam, "Yasbirullahu." Dhe kush bën durim e ndihmon Allahu që të bëj durim. Dhe gjithë ështu dhe më besimtari bëndurim duke i kërkur Allah, Allah më dhurët dhurim. Dhe Rabbe në afriga lejna sabra, që në luftë, në gjemë mëma dhështore, dhe të dhëtë, oh Allah, afrig, afrig juna rabba, afraga, jufrigu, man, si kof, dhe afrigë, fjallë afrigë gjuna Rabbe, afraga, jë afrigu dhe më në pas një kovë dhe me hedhë një kovë tjetër shumë, me hedhë afraga, dhe të afriga lejna sabra, na hjithë neve dhurim, na e mbushët në zemë të më d Përsa e unë më ndoj dhe me që një për rësyeve E të regullimit Në me të nesh është që duhet Në tek musimane të këtë shem Mujtë mirë në dërin Pahes me të dojtë den U bërrugë, këtë fjallë u bërrugë një kjo është për shetanit Hiqen i këtë U bërrugë, që, po qësë në do të dëruj gjithmon Këtë dë bëtë rrugë Hiqe këtë Njëri në marisht të mund Ka rasi që, që du ku prej kufitit tua, s'ka problem. Nëse ku prekovi të Allahut normalisht, si thot profeti sallallahu alajhi wasallam, si ka treguar në sahabët që profeti sallallahu alajhi wasallam, do të thonë nuk nxehesh për veten e ti, por nxehej dhe zemrohej vetëm atë kur shkelish kufit të Allahut. Dhe kur shkelish kufit të Allahut, as kusht nuk i dihet atij përpara. Nuk i dihet do të kusht përpara. S'tregon njëherë profeti sallallahu alajhi wasallam, dolin hutbe. Duaj pyet shumë njerëz dhe pyet pyet pyet shumë dhe umërzit profeti sallallahu alajhi wasallam, dolin hutbe dhe tha pashallahun Për shdo pyti që në pysë do të ja përgjigje E i tha di kush O i dërgurë allot Kush është babaj im I tha babaj jo otë është filari Në mëne nëzori të më thëll Nëzori të më nëfmi rrugë I tha në tjetër O i dërgurë allot ku e mun Ta ti e njëhnem Nëzori vallaj Në ato moment e i pyt Allah vë në rrujt Të pysë është dërgur me allot ku e ti në ato të moment u e ishtë zemur O oh, sotë në rrujt vallaj Atëher ulet Nxjui Omer Radhallahu anhu thot kërkoj mbrojtjen Allahut dhe dërgoj e ti për zemrimin e Allahut dhe dërgoj e ti. Edhe atë ulet profetit Sallallahu alejhi dhe sellem. Do të thon besimtari vërtet është ai i cili zemrohet kur shkẹn në kufit Allahut, kur s'nen zemrohet kur shkẹn në kufit tona. Dhe kjo është një kë dëshires motish. Thot sheherët e mia nën ka treguar nëse libra që do të thon besimtari ose njeriu i cili nxefet për interesat e tij normalisht që nxefi dhe ky ky lëzëmri është një kë dëshires. Kjo është ndike të dëshire Nuk është e zi tjetër Edhe, që ndodhë Ta njëre të qikon kërë të seken Intereset e tyre, në zefën Kurse kërë shkenë në kovitë Allahot Ata nuk, nuk shetsonë para Dhe ka përse e falë shfatgjësi të visht La nërit Vëndaj më themë në venë që duhet Që, që besinitarë në mërish Më të regullu më rëdhën e tonë Duhet, duhet bëjmë në, në shembul Për që se ti qikon një përse që t Njepi ti një shemot mirë ati që a i du më dhënë të mësoj për e teje. Më rizdojnë që dorime është të thelbi i fitohat zë besëmë të artë. Unë më thënë drejtën Më duke të marrë sushme Në do më sëmanë kërë flasim Flasim për i detë dhe jo për personat Pse? A e që në intereson Nuk mu personat Nuk mu nuk, nuk, nuk më intereson As në ngërit dike, as të uldika Mu a më intereson që të tërgojnë një zë kushë vërteta Këpton? Po që se më tërgojnë një zë kushë vërteta Dhe kushë shekota Normalisht dhe kushë dhe këptoj vetë Sekundoz dhe jo ku ndodhë të vërdhë, ku ndodhë të kota. Nuk ka nevoj pëse me falë me falë për personat. Ska nevoj, u tënë. Gjërë tënë të qarta. Kushe do të vërtetën të të gjej, e kushe do të kota në do të të gjej, se e ka me shumis. Përndaj, umë duket edukat, edukat islame, tek ne, që ne dhe më thënë të flasim, të flasim për të vërtetën. Dhe të tregojmë të kotën. Më argumente vetare që Kjo, kjo është ide, kjo është thelbi i çështit. Supozoj, nuk kemi nevojë në filan, ashtu fisar nuk kemi nevojë gjëra të tilla. Edhe pse un po them që kur një person e bën një gjë naftazi, e bën sut njerëzve, nuk ka problem nëse ti e thuaj që filani e bëri, sepse e briu sut njerëzve. Në gjithë ato më mirë është në bisimtarit të, një të, të diskutohet për kësaj, sepse ne duhet të bëjmë shembull të mirë për njerëzit. Duhet të bëjmë shembuj të mirë për njerëzit. Dhe shembulli i mirë është ai i cili ruan gjuhën e, e tij në shumë shumë rastë. Edhe pse oto nuk e ngjibet. Kishë, këto janë koncepta, këto janë se dim tonca i katë pol hartas pranë bashkë, bashkëndjesë këtoar si. Po. Edhe mbrojt. Mund të funksionojmë. Mi ka tharë të jap më to. Ai shola dizhpona, dideja është që po çesë ti siaron atë ç'o jugimi fitar, ka këtë çështje. Pastaj le ta mbrojt, veç ato do si punëti, domethënë poqes ai domethënë e kupton që kjo është gabim. E pastaj shkonim bëjmë pamë në, në, tyra, jo, në thjeshtë, të kod. Kë është ide e dëshirës. Nuk ke pse merresh pasor me këtë person më. Natyra jonë vetëm thjesht tua transmetojmë njerëzve. I shkojmë me rregull. Nuk ke pse puni me të. E mori se mori, qendroi, nuk qendroi, a do rri aty, a do të këmbulli tek vetaja, nuk do të këmbulli, nuk ka problem. Lërë lirë. Ne lir, dhe apo zgjidhë çfarë do vetë ai. Ai do jap llogari për veten e vet. Kur nuk i dhimbse do ti vetë ti ç'të bëjmë ne? Ç'të bëjmë? Jeri po normalozet. Allahu e shpëton më të tjetër.